Pakapori huyu ukimwangalia anafanana sana na paka wa nyumbani ni adimu kumuona paka huyo na huwa anawinda wanyama wadogo wadogo kama panya na mijusi